بسم الله الرحمن الرحيم غرد يا شبن الايمان اسلامسكي دابتски сервис онлајн студио دين www.studio-din.com представља وفي النور planu da se smije širiti od onoga Ne, u širini ramena. A gore isto kod navis. Ako ideš gore glava isto na pet. U ista širina, samo naprijed pomeriš i onda između njih činiš sečnju. Činiš znači je na uslavu. Ne, ne, ne uz glavu. Ne uz glavu. Isto je prirodan položaj. Prirodan je položaj ako je položaj da stojiš u namazu da ste ti noge koliko širina u širini kukova. Ni šire ni uže. Da ste ruke tako u širini ramena, to je tako su ruke. Ruke stoje iz ramena, je l' u redu? I njiva prirodna Ovaj širina biva i ne lakše biva čovjeku da tako stane. I da koji ovako raširiš, čuješ, onda nemaš širti više šta, laktave. A laktave širt cned. Jel u Pa tako kad i staviš ovako, tamo se ostaje mjesto da se mogu i laktovi širt. Jer je po slavnim poslanicama da čini ostelštu, kažu ta je širio laktave da smo se sažaljevali na njega. A drugi predaje da je moglo jagnje proći ispod njegovog lakta. Koliko je širio znači pa je lak. Jes. Kod dole kartu koje treba biti ona pršti skupljene. smo ni skupljenim, daširim. Nije ni skupljeno, normalno. Dači ima između nje malo baš e, prostora, ali znači nije da da da ovako idu, niti je znači strogo skuplja, nego znači normalno stavi kada čovjek čovjek čov, pada, normalno stavi i pak ovdolana rašena ispod, a nije znači cilano je proširio. Jes. Kad se spušta se, se se na sed, se baš na koljena, ovaj, nego. Kad ne, ne. Doći do toga. Prvo se spuštaju, prvo se spuštaju ruke. A ne smije da se spuste i koljena. Ali su hadisom spusta ruku jači. Ajde do toga ćemo doći. Mislim da trebamo za sedždu obaćuna, ostavljamo kapu. Evo, i ona to, to našto ima vidan. Kad čure to fino. Šta je sone da se? Kad kad se kapa stavi, pa vade ovaj dio. Za ostavi. Ki kada se ostavi za seždu Da je Ne znam da. Je. S otim se načini sržda. Kapa je tamo kod Pakistanaca, prošli nekako izraženo. Kapa je kod njih ovako. Sada ćete ja kazi kako je kod Pakistanaca. Ovako je kapa kod njih. I onda je ovdje izvječak. Jer ako je ovako, onda čini čime? Kapom. A oni ne mogu činiti kapom. Oni slijede, znači, ovaj pravnu školu koji se ne može slijediti činiti kapom. Pa kažu, treba biti, pa onda ovako ovdje slijedeću. Tako da dodje čelo šta da udari. Ali nije ovako, znači nije im kapat gore, pa onda da ima isič. Pa govorili smo sada, znači jedan dio u je brani da, da, da, da se čini, sa pregre, da ima nešto ovaj, na, na, na čelu kada činiš seđu. Drugi dozvoljavaju. Pa ko brani, on kaže ne moraš ili isići ili dići, ili vedu. A ispravno je da ne smeta, ispravno je da ne smeta. No, treba se znači kada čovjek treba spojiti ili spojiti stopala zvojiti pa imaju hadis koji ukazuje da je treba spojiti hadisa aiše, da je jedno večer ustala i pošla da traži poslanika salallahu alaihi usaleme mislila da je utišao oko jednja svojih žena pa je krela pa kada je krela napolje udarla je udarla je o nešto pa onda stala sad na šta je udarao, na šta je sada naišla pa je spustila ruku da traži i kaže pa sam stavila svoj dlan na njegova stopala a on nasježdi, dovi. I kaže Allah, u poslaniče ti u jednoj stvari, u jednom postu, a ja kaže negdje tamo, mislimo, Da pa se ti je odšao. Pa kaže, stavila sam svoj dlan na njegova šta? Stopala. Pa ne bi mogla da bi stopala razdvojena u širniku koja. Ne može nikako da nam oba dva doteči. To se razumije iz hadisa. No, međutim, većina uleme koja je spomnjela u fiksim knjigama nije govorila o tome. Nije govorila da, da, da, da ljudi spaju Znači to će trebaći možda jednog il dva Alima Fakirja da se spomenu da se tapala spajim. Drugi to nispomnio. Allaho Alim iz Hadisa se razumije ko razdvoji, ne treba ga osuđivati. Ko spoji, može se razumijeti. Čela treba su to raziloženja koja su široka Islamu i koja su ovaj prihvatljiva. Da li žena može da klanja rukavicama i sa nikabom? U rukavicama može svakako, unikabu ne može. U nikabu. Bolje je ukućak u klanja znači da klanja bez rukavica. Ukuće ne treba klan oni kao ne smiju gledati osim ako je muškarci vidi. Ako zađoće muškarci vidjeti, onda kao na primjer u harem, ode u harem na hač i klanja. Ili dođe u džamiju i nema razine muška, ženska mu samo. Svejedno, i ona ono mora stati sa sa ženama iza. Je uredno. Na primjer ovdje samo muškarci naprijed, žene dole, tri četiri sapa iza. Ili recimo da nema ove od nema oga zastora, ima otvor i žena stala tačno znači na otvori vidi se izale odma muškarci ustaje i ulaze i kako ko ulazi može vidjeti, neka pokri ne smeta neka pokrije lice ne nesmeta, to je sa znači opravdanjem u protivnom ne smije kanjati pokrivenog lica i ovaj pokrivenog lica, a ne treba klanjati rukavicama ako je sama, ili ako u, kući, u svojoj kući ili tamo gdje su njeni mahrami da li zid može poslužiti kao pregradu na mazu, zid je najbolja pregrada zid je najbolja pregrada zato što je i visok i najčešće nije šaren a nije šaren pa da te da te koncentrišio na mazu i nije ispred tebe planjač koji može ustati otići nego znači zid je najbolji da bude kao pregrada kada muže žena kanje u džamatu morali između njih biti pregrada ne mora biti pregrada žena kanja za svoga supruga i on kanja prema pregradi i njegova pregrada je njena pregrada znači između nje i muža i za muževih leđa a ispred nje može prolazti ko želi koželi, kažemo mu ko želi njeno djete, brat njen, otac njen i tako dalje. Njena majka da prođe ili njegova majka ispred, znači ne smije ta da prođe, štaaj da stane pored nje ili da prođe ako ima potrebi i tako dalje, jer pregrada muža je bitna i ne smije izme njega i pregrade nikog prolaziti. Znači zato je imam Buharija spovijao poglavlje u tome sa Hihu, pregrada i mama je pregrada muktedijama koji su iz njenega. Pa i bitno da muž ima ovdje kao imam pregradu, a žena ne mora pregradu, niti iz nje između nje dvoje mora biti pregrada. a niti, niti dvoje mora biti kako pregrada, to uopće nema vezi, znači, jer čovjek u džematu ne treba pregradu. U džematu, džemat, znači, imamova pregrada je pregrada onome koja je iza njega, a kada čovjek lanja samostalno, znači sunnete ili dobrovni namaze druge, onda mu treba pregrada. Znači, neko nije žena jel ja da s mužem paralelno, nego iza? E, po svak, svakako, znači, <laughs> to se To bi se trebalo spodrozumijevati. Pa Ponekad ne spomenemo stvari, neke iz razloga, što znamo da su to jasne stvari. Ko smatra da nije jasna, neka, neka preupita nije problem, ovaj a, ali, ali moramo znači, neke stvari mislim moramo premanzilaziti polako. U redu. Znači da bude da, da idemo naprijed. Ako ostanemo, nakon deset godina uvijek, da li, da li muškarac sklanja pod žena? Žena ne može pod muškarac klanja? Nikada. Da mu je majka, da mu je sestra, ne znam ko, ne može. Ne može. Ja sam na hađu sada bio i džuma. Allahu dragi rekao gdje bi ja mogao sada tajem džumu, a da ne dođe žensko pored tebe. Znači, to je, to je musibet. Znači, ta, ta, ta džuma pred izlazak na, na, na, na refat, tu sve hađije došle i tu moraš znači ujutru izići rano. I ja sam otišao ujutru rano i već harem je bio, već zatvoren, blokiran, ne može sući u haremu. I stali smo na jednom mjestu koji sam vidio, su muškarci, tu sam stao. No međutim, sjedli smo i kada je sve popuno, nigde više nema, njela, tamo je jedan saf žena ovako dođe ispred nas, ne znam, par metara, između dva sapa one sta došli. I sada se ovaj, ljudi se poravnali, i ovako s moje desne strane tamo je žena, i pored nje je čovjek. I taj čovjek ode, znači ne može kakvu član džumu, pored, pored žene. Jel? I ovaj ono i ostali drugi. I onaj njega žena znači sada bućkari dođi priđi priđi onda uče. Znači rame uz rame i stopalo uz stopalo. <laughs> ovaj ne može žensko, znači ne može do moje majke, ne može tako govoriti pored njega. Nema ramaza tu. Znači tako gramaza nema. A porašta kako je supruga ide, kako moje da je ne daje bože strankija, tad ne smije nikako, jer to je jer ovaj To je neispravno. Mora žena biti iza njega. Reci. Pošto je vezano za sutru, ono je, on je malo prispornio hladi da su tri e, e. Mi, e, Sad, ako imam, nema sutru. Ile, čovjek koji kanja, a mi moramo proći. Kolika je granica da se, onaj, da se može proći izpred njega? Ili da ne smemo Pošto mi šir, je jednom da šli, je boljena je prošao pravo za da znam koga da odredim. Što se god čovjek više udali, to je bolje. Što god se dadi, to je bolje. No međutim, šerijatski, ako hoćeš da znaš koliko smiješ, onda kažemo tri podalice. Nakon tri podalice ti smiješ prolaziti. Znači, to je nakon metar i po, ti smiješ veći proći. Zato što on bio dužan da stavi šta? Pregradu. On je stavio pregradu, ja nisam zbog toga kriv, ja, ja tu da sad trebam proći. I tu treba biti zamišljena pregrada To što on nije stavio, on je odgovoran. Ja prolazim mimo dometa čega? Pregrade. Znači to je njegova sežda i to je kolovinarija. Jeste, njegova sežda plus lakati još malo na to da dodaš koliko pregrada zauzme od prilike, malo da dodaš još na to. Iako pregrada može biti kopre, može biti bilo šta. Uglavnom, ali kažemo, što se čovjek udali više bolje. Što više da se udali može. Ali ako bi prešao iznad tri podalce, niče da ne bi bio više. Ako je stub ili recimo ovaj kopre neko, trao da se centrira prema tome ili malo u stranu, desnu, desnu... Ako ti je glava šira od od, od koplja, onda je što centrirati da bude nasred glave. Jel' <laughs> red? <laughs> Jer ako bi čovjek došao i klanjao ramenom, ramenom u koplje, nije to pregrada. Ti si ti slobodan tijelom, nego znači čovjek na sve tijela sa sredinom staje, znači, prema tome, na tri podlec. Na metar i, i pol. Ajde, pusti podlec. Na metar i pol. Od glave do cestu. Od, od učim, i to smo kaželi ostaje podlak znači, ovaj, ako ti je tješka na podlaca ponesi metara sa sobom pamijeta može recimo čovjek klanja <laughs> nego tako, tu otrilike sad uzme štab, postavi, prođe ako bi tako uradio ispravno prolaziš čovjek klanja i ti staviš štab ili staviš ono za učenje kurana ili ovaj stalak za kameru staviš ga i prođeš i smakneš ga i šal da naračunajte za prošloj ispod klanjači Je praktično prošao izablene. Primjer kada bi dikao prema čovjeku i on ustaje i na desno ode. To nije prošao ispred tajacha. Kao kad si nego htiješ za mni da kažeš brate prošao se pred, nije prošao ispred tebe. I ide ovako pored, ovako ide ispred tebi, pa malo pored tebi i prođe, nije ispred tebe prošao. On je možda može za službije te petakonzenčiše, može. Allahu alem. A Ali ne možeš kazati prošao se šta ispred mene, a poslanik kaže sa ostalnama da 40 bolje mu nego da prođe ispred konjača. U da li treba klaniti viter namaz u da se ne na vrijeme treba naklaniti viter namaz treba naklaniti viter namaz nekao namaz dozvoda da se naklanja odma ovaj čak i nastup, prije nastupa zore, prije sabaha neki kažu poslije glavno ako čovjek ostavi do, do, do, do sabaha može ga klaniti nakon izlaska, izlaska sunca i dodare jedan rekiat na ono koliko je klanjao jer je poslanik sa osvijeme nakon što bi ostavio viter po noći zaboravio ga ili bi ga prespavao klanjao bi po danu 12 rekiata a on je po noći klanjao 11, pa je dodali još jedan reken. Kada se prolezi pored muslim, nemuslimanskog groblja, treba nešto pručiti, treba zahvaliti Allahu što te učinio muslimanom. I trebaš kazati, ebširu bin nar, obredujte se vatrom. To možeš kazati, ebširu bin nar. Jesu. A pručiti nešto, možete daći zašto do da Laha, da te ne kažnjava vatrom džahenevskog volata. Sad to nije šta. Da vi kažemo, sunnet je da se mora tako kazati, osim što je došlo, je li da je, ovaj da je postanim sam opredovoj sa vatrom. Jeli, ali Muhammed sallallahu nazivao selam ženama koje nije poznavao. Ovaj nazivanje muškarca ženama, nazivanje selama ženama stranih muškaraca ne smeta. Da muškarac nazove ženi selam koju ne zna, ne smeta. smeta. Jer ima kod imama Buhari u njegovom dijelu Lederbul Mufred poglavlje da je poslanik sa osnovna živa, da se nazivao Selam. I tome nema ništa loše. Osim ako čovjek zna da bi taj Selam mogao ovaj probuditi nešto u njemu, pa da ga navede na ono što je zabranjeno, e onda nema Selam. I zato možda je najbolje da ne Selami, djevojke, žene koje su mlađe i sl. tome. Da najde starije pro starije nene. Selam, ali kako si kako zdravlje, kako je porod, Allah ti pomogao, Allah ti ne smeta. Znači, ne smeta ništa od u, u tome nema ništa što, što, što spječava, ali ako je žena mlađa, jer ne zna čovjek iza toga šta može biti ovaj, šta može. Pa, mlađim ženama je prečeno nazivati Selam, našto ako čovjek ne zna žena. Ako ne zna, ako ti nazove, odazovi, ali da ti prvi ideš i nazivjaš Selam, po njih za to može čovjek se jedna vrata otvoriti velika, a nisi zad Nisi zadužen da nazivaš žena na sela. Jer može to, može ući čovjekov nijed. Nije isto pomoći mladu ženu svake mjesece oj davati 50 ili 100 maraka, pomoći materijalno i pomoći staricu. A? E tako je, staricu pomažeš, nije ti jasa. Hoćeš da pomogneš staricu, rada je Allah. Kada pomažeš mladu ženu, Allah hvala, djech tvoj nijed završit. Gledaj. Jasno. Yes. <laughs> to, ovi No, znači, što, ovaj, što studiraju ekonomiju, oni znaju ovaj kako se to. Trebali zikr posle parzele, posle suneta, posle parza. Zikr se posle parza, poslanih, sasvim zikr posle parza. Zikr biva posle parza, ne posle suneta. Posle parza. Mevo ja, imam ja ovdje pitanja, nesman. Reć, vi, vi za kod nas ljudi posle farza idemo na skupnu muziku, zajednu muziku. Dobro, dobro. To ofra dano ne? Ne, Ni, znači kad smo neki posle zika misle da sad pođi Znači zajednički zikir nema. Kasnije sam tamo nije zikio zajednički, treko da sahaba. Čak i našao sam kod uh, neki hanefijske ulame da to suđuju. To je suđuju. La u Sunen našao sam mjeste da to žestko osuđuju tako da ovaj, ne teba zajenčki zikrti. To ima zački zikr ima svoj nedeć svoj ovaj be i svojmu sibeta. Ometani drugih panjačaaj i steš o tome. Mislimved je podne akšma jacija, kada se treba zikr, svakako kako postje parza. Pai parz prije početka namaza odvojio sa i kametom a je namaza si ga odvojio sa zikom, jer u redu, pa je tako par zostao, sačuvan, znači sa strane, odvojeno su ne, tada ne bi sutradan došla generacija, pa kažu, moj dedo je kanjao podne šest trekiata, jer presela mi iz četiri, odma dva, pa vremenom će kazati neku podne šest trekiata, više, li? dobro, znaju, kaže, odvajali su prvo ono, sakolo hovallahu, aha, tri puta, pa je bilo odvojno, je bio i kamet u redu, ali šta ćeš da na kraj namaza, kad se spajao, tako da je preče čovjeku, znači da Da, da ovaj i čak je zabranjeno da se spaje prošaje zabrana spajanje suneta sa brzo koliko najmanje da se, provuči, da, se da se vidi toliko da stii da stii na pre pauzu posle selam s sediš pročiš ajtul il kursiju ili kažeš 3 puta subhanallah alhamdulillah allahuekbar ti sa pauzu da se vidi šta das si... i onda da se pomeriš s toga mjesta na mnogo mjesto to još boli znači u to tako u tom slučaju ne, znači nikako izgleda da da se spaja Šta da u rad sestra koja hoće da se pokrije, treba li nešto posebno pručiti? Ne treba ništa posebno pručiti. Nema posebne dove za pokrivanje, nema posebne dove za pustanje brade, nema posebne dove kada čovjek želi početi da klanja pet fakata namaza. To su sve obaveze kojim te Allah obavezuje. I ti si dužan da to primjenjuješ. I kada su odlučio, zahvali se Allahom što te uputeo na pravi put, ovdje u konkretnom slučaju pokrivanja, i zavoli ga da se učvrsti na istini i družite sa sestrama muslimankama, Ovaj, a posebna doba nema. Osim da čovjek dovi sebi šta za ustrajnost, to je dužan i dužan i prije pokrivanje i poslije pokrivanje i za života sebi čovjek dovi sa hajnom i sa dobrom. Ali posebni doba nema. Koliko ova soka treba biti pregrada? Pregrada treba biti visoka kako je došlo od ta i drugih podlapticu. Znači sredine velikog prsta do lakta. To je znači nekih pola metra. Najmanja mora biti kako došlo u, u, u hadisu poslanika sa osaname, kemu ahirete rahimu da bude kao onaj zadnji dio sjedala na koga, ko ide na deme. A to je prilike pola metra, toliko mora biti uvis. Širina nije bitna, taman kada bi bio kopne, kada bi bio štap nekakav, motka nekakva da se obode, može biti, znači, širina nije bitna, ali je bitna visina, mora biti u visini podlaktice. Jer ono što se stavlja, samo neko baci torbu školsku, torbu baci jevojka, stavi svoju onu torbicu malu, ono što nosi njoj šminku, već šta nosi, stavi ispred sebe i kanja, to nije pregrada. Pregrada mora biti znači, u To je širijatski pregrada koja je validna. Kada se ide sa rukua na seždu, ne ide se sa rukua na seždu, da li se pada prvo rukama pa koljenima. Znači ne ide se sa rukua na seždu, da spruču, čovjek vrati, pa se potpuno smiri, tako, pa onda ide i stajaće položaja ide gdje? Na seždu. Da li se ide prvo rukama ili nogama? Ili koljenima? Spustanje koljenima je došlo... Vidim da je opet se ovo pitanje postavljeno u redu. Spustanje koljenima je došlo u pet ili šest hadisa. Da je poslanik za osadom pao koljenima, pao onda rukama. Svi ti hadis su slabi. Svi hadisi imaju mahane u svojim lancima prenosilaca. Dok imate hadis da je poslanik za osadom spustao se, da je rekao u hadisu koga biližno vam i da su ga najveći hadiski sučaj od socijalnim vjerodostorima kaže, kada neko od vas A i za seđ da je hadukum fela jest kema jest čudul beir, oli jeba jede ji kableruk bete iji. Kada neko va čini seždu neka ne čini seždu kao deva što čini, Deva ide prvo svojim koljenima. Već kaže neka prvo pusti svoje ruke pa onda kolna. telu redu. Deva kada pada, na koje noge prvo pada? pana.. Prvo, se, prvo pada na prednje noge, na koljena. Pa deva ima koljena na prednjim nogama. Kako kažu islamski učenci, deva ima koljena na prednjim nogama. Padne prvo na prednje, pa onda na zadnje, pa se onda potpuno spusti. Klorel ide znači jedno, pa nazad, pa na prednje. Tako znači deva, deva pada. Pa ko padne prvo, kaže se da omara u hadisu koga bileži imam tahavija, u okeane jesdudu kema jesdudul ba'ir yakhru ala rukbatayhi thumma ala yadayhi kaje ucinio bi Omar seždu kao sto čini deva pao bi prvo na koljena potom na shtana na ruke racamo se na hadisne sa'yyo u ne smušajta racamo se na hadisne hadisna sa'yyo kome se kaže da tutoraj prozor mali u hadisna sa'yyo kaže učinio bi seždu rekao je nemojte činiti seždu kao što čini deva ha, ajmo, ajmo do Omera malo Omer je činio kao što čini ko? kako je Omer činio? Prvo je padao našta. na koljena na koljena pa onda na ruke prvo je padao na koljena pa onda padao na ruke a poslanica vam ono kaže nemojte činiti kao što čini deva već prvo stavite šta? ruke pa onda jeste razumijeli predaj. Oći nam put? Može. Može U redu. Poslanic 8 kaže o Adisu koga bližnjom Nesaija. Nemojte si činiti srećdu kao što čini deva. Već spustite svoje ruke prije koljena. U redu. Deva kada čini, ona kada pada, ovaj ona pada prvo na prednje noge, na koljena. I deva ima koljena i na prednjim i na zadnjim nogama. Tako kažu učenjaci jezika. Da ima je na prednjim i na zadnjim nogama koljena. Pa padne prvo na prednja. A poslanik bi kaže nemoj ti činiti kao što ona pada na šta? Na koljena. Moći se da deva ima pozada noge napred ruke. Ne. Nego ima koljena napred. Pa pala je na kolena, A tebi kaže poslanik sa da nemoj ti činiti kao što čini deva već spusti ruka prije čega? Kolema. Prije koljena. Da to dokažemo drugom predajom, ima predaje koju obilježi imam tahavija od omara za koju Ibrunka im kaže u svome dijelu Zadul manda je vjerodostojna da je kaže Omar činio seždu kao što čini ko? Da, da. Deva. Pa nam je pojasnio Ravija kaže padao je na koljena prije čega? Ruku. Prije ruku. A ovaj u Adiso je došla šta naredba? Dobre, Dobre. Ruk je pa koljena i da se ne oponaša ko? Jel sad jasno? لا.. <تصفيق> مش.. مش <تمام>. طميل <تصفيق> صحابة راديو.. أبرنوت.. أبرنوت.. أبرنوت.. طيب الصحابة.. الصحابة.. فعلة.. خلافة.. ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم طيب.. النبي.. شوف.. النبي صلى الله عليه عندما نهاهم أن يسجدوا كما يسجدوا بعيد.. <تصفيق> كويس.. طيب.. وأمرهم أن يضعوا يديهم قبل ركبتين.. طيب.. ماشي لها.. أمر الله عليه.. ما سجد.. إيش قدم.. الركبتين.. فالشبه ببعير و النبي صلى هذا فهو بالخلافة مع أمر النبي صلى الله به أو ما نحى عنه زي ما بدك فنريد أن نثبت بهذا أن للجمل ركبتين في الرجلين قدام وخلف برضو فالجمل ما ينزل ينزل أول على إيش؟ على ركبتين نعم فهذا هو الخلاصة للكلام فالذات شيء يوضعي سبوستيسة روشتاء روكي i zato je došao od Ibnu Omara kod Buharije vidite sad sina Omarovog Ibnu Omar kod Buharije kaže spustao je ruke prije koljena kod Buharije prada je vjerodostojna spustao je ruke prije koljena jer redi i zato kaže Ibnu Hadžera Skalani kaže, hadisi o spustanju ruku prije koljena su vjerostojni i to kaže Ibnu Seydin Nas koji ima svoj komentar na Timizin i drugi hadijski istručanac velikani kažu da je šta Da je sadisi straniji. No međutim većina Pakiha, većina Uleme <laughs> kažu može ovaj idu prvo koljena. Zašto? Zato što je koljena došlo 4-5 hadisa a Pakiha i toliko nisu šta pazile na su jer su onost hadisa koliko spazile mu hadisi. <laughs> On ima hadis, uzme hadisi za Budavuda Sunane Budavuda je poznat među Ulemom radi se po njemu itd. I radi po njemu. Znaš ako ima takvi 5-6 hadisa od više ashaba kažu radi se poнима. Dok hadijski društva nije tako. Kod hadiskih društava ono odbaše 10 hadisa prete jedan. Evo gleda, jer gleda iz znači, lance prenosilaca. Ovaj, pa su Uđutim, kaže imu, te imije, i ova, su prihate, no ljudi kaže Ibn Taymije, "U kilahum fa'ala as-salaf." I jedno i drugo sradili naši pet naši prvaci ili ili naši istrani prethodnici. I tako kaže imam neobi. Istalno jedno i drugo što čovjek čuje, đurađ neć čovjeka što, zašto kaže slušaj, jeh, Bogem je radiš po ovaj na kolena inori. Niti koče nipo ne treba naruke, ono mi kažete, ah, dozvoljeno jedno i drugo. Ali ako gledamo snagu Hadisa, ona je preče još šta? Onda je preče ruke. Odgoću na ovo, još ovo pitanje što ima, pa ćemo završiti ovo. Što ja sam putnik, pa neći više ući osnovu. Da li ispravan abdest preko šminke? Ako šminka spriječava dolazak vode do kože, a spriječava, ili zaočekivati je da može spriječiti, onda nije. Da li ste pečava znači ja borozat taj podatak da li šminka ovaj ako se stavi da li, da li ona da je ona ovaj uh, izolacija za dospjevanje vode do, do kože ako se pečava ne vriedi ako ne pečava ako ide preko toga prijedi Ali svakako prečeš šminku znači najprije uzet abdest pa da se jera našminka, šminka pa da se onda pokrije rijetki istalo je našminka ne smije na lice žena ako ako otvila lice žena se ne smije na našminka izaći na, šminka, na olcu, lice otprilice smi se našminka ti pokri Nikad uđe koji se stavlja muslimanski da otkrije lice A da se našminka i da iziđe na ulicu našminkara To je zabranjeno, to je haram Jer time privlači pogled muškaraca I onda kakva je razlika Između njenog muža i onoga tamo na ulici Ovaj čovjeka koji Možda je ne, najgore Allaho stvorenje Može je gledat znači U punom njenom sjaju i lepoti I, i, i, i utegnutosti njeno i tako da je. Ne, nego znači šminka sa svoga muža U svojoj kući, a ako iziđe na ulicu Onda neka protiv sme se šminka. Iako je pričao sa našinkom kad je u tom slučaju. Dakle, znači, može žena našinka izaći na ulicu i ne daj bože desi se sudar, nešto završi u bolnici onda na kraju, znači desi se vide u tom stanju, preče to ne u dotoručini nego da u svoju kuću svoga muža i dozetnim prilikama ako ide negde sa sestrom i tako dalje, no međutim da to je ne bi stala praksa. Može li žena biti otvorena pred Amidžićem i Daijićem, hvala, ne može. Ne smije se žena otkriti pred Amidžićem i Daijićem zato što oni nisu njen nema alima. Od vremena Rasulullaha Muhammeda ibn Abdullaha do ovoga momenta gdje sjedimo da je kazao da je Amidžić halal ženi. I da je kazao da Amidžić ne može oženiti ženu. Jel u redu? alima nema. Nije bu Hanifa, ni Malik, ni Šarba, ni Malahad, ni Jusuf, ni Mohamed, ni Zufa, ni Brabdilberdi, Nauj, ni Brabdilberdi. Niko živi. Nikada nije kazao da je Amidžić Mahrem ženi da može pred njim o, o, da se može skimiti Mahremu da se može sa njim rukovati da može sa njim ne putovati ne može on je njoj stranac ja Amidžić ja husok iza deset gora isto nema razlike što, čak što više gori je Amidžić nego taj husok zato što je poslanik sam rekao kada je pitan za a, Elhamu kaže Elhamun Meut pitan za Elhamua Kita sa sanim kaže nemojte ulaziti kod ženja, nemojite osamljivati sa ženama. A kaže el hamu, el hamu je kako kaže to su bližnji muškarci od muža, njegov brat, njegov dajdža, njegov amidža, njegov otac. Ni njegov otac, on je, sve, on, je, on je svekar, on je mahrem. Znači njegov brat, njegov amidža, njegov dajdža, ovaj amidži će dajdži, od njega se slučaj tako, ti koji su bližnja rodbina, jel bližnja rodbina ulazi I ne pi ne kuca, nego samo jer neće doći čovjek starac na vrata i tup odma otvori vrata. To se ne dešava. Osim to čovjek dođe i nije možda normalan ili ili ovaj ili je čovjek pijan isti što tome, no međutim ne dešava se do Kamedzić ili Daijić ili, ili ili Djever ulazi odma. Pa onda zatekne ženu u stanju u kakvom je nisio zateći. Tako da ne smije se žena otkriti, niti smije se znači rukovati, niti smije se, se sad nje poselancama rekom Kako ste vi, kako vaša porodica, alhamdulillah? I tu se dobro šase. A znači nije dozvoljeno da je otkriva svoje uh, ukrase pred njim Allahu te alalem, sallallahu